Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalatu wassalam ala rasulillah. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte, Und ich habe euch etwas zurückgelassen, womit ihr nie in die Irre gehen werdet, wenn ihr daran festhaltet. Kitabullah, das Buch Allahs, der Koran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hinterliest das Buch Allahs. Und dieses steht fest und ist geschützt vor Verzerrungen, Veränderungen, Hinzufügungen und Auslassungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wahrlich, wir selbst haben diese Ermahnung herabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. So bleibt der Koran, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihn hinterlassen hat bis er in der Endzeit emporgehoben werden wird. An dem Koran festzuhalten, an ihm festzuhalten, ist der Weg hinaus aus der Fitna, aus der Versuchung und Unheil und es ist das Loslösen von Schwierigkeiten und Problemen. Der Koran ist Medizin und die Behandlung der Krankheiten des Herzens und des Körpers. Daher wird derjenige, welcher an ihm festhält und dem Buch Allahs folgt, weder im Diesseits noch im Jenseits in die Irre gehen. Aussagen über den Koran und der Ansporn in Bezug auf ihn sind Angelegenheiten, die in vielen Texten vorkommen. Was den Muslim anbelangt, so ist die Rezitation des Korans etwas, wonach man streben sollte. Und es gibt eine Motivation hierfür, denn für jeden Buchstaben, der rezitiert wird, erhält man zehn Belohnungen. Allahu Akbar! Besonders für den Schüler des Wissens, der Wissen über die Scharia besitzt, ist der Befehl umfangreicher. Zu den traurigen Dingen gehört, dass einige von jenen, die sich dem Wissen der Scharia zuschreiben, in Angelegenheiten des Korans nachlässig sind. Sie sind eifriger darin, die, wie sie glauben, auf Wissen basierenden Urteilen zu erlernen. Du siehst sie von einer Sitzung des Wissens zu anderen eilen, welche von Hadith und Fiqh handeln, während sie zu jenen gehören, die das Buch Allahs vernachlässigen. Wobei doch das Wissen und das Licht in Allahs Buch enthalten sind. Gewiss, die Vermehrung des Imans und die Standhaftigkeit erhält man durch das Nachsinnen und Nachdenken über den Koran. Also denkt über den Koran nach, wenn ihr die Rechtleitung ersucht und das Wissen wird erlangt durch das Nachdenken über den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wollen sie also nicht über den Koran nachdenken oder ist es so, dass ihre Herzen verschlossen sind? Die Lage, Die Lage der Schüler des Wissens ist, was den Koran anbelangt, in keinster Weise zufriedenstellen. Und dies trifft auf die meisten von ihnen zu. Ich sage hier nicht alle, aber auf die meisten. Es gibt jene, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, die täglich einen Teil des Korans zu lesen pflegen und dies nicht verlassen, egal ob sie reisen oder sich zu Hause befinden. Dies ist so bei einigen, doch sicherlich, sicherlich ist es unsere Pflicht, uns mehr auf den Koran zu konzentrieren. Sheikhul Islam ibn Tamir, möge Allah barmherzig mit ihm sein, sagte, wer den Koran auf die Weise rezitiert, die angeordnet wurde, womit der Taktil, das Nachdenken über die Bedeutung, das Verständnis und die Verschönerung der Stimme gemeint ist, wird in seinem Herzen Vermehrung des Iman Standhaftigkeit und Ruhe bekommen, welcher nur jemand erlangen kann, der dies tut. Dies ist etwas, was Shaykhul Islam und Ibn Kayyum erwähnten und hervorhoben. Und ihre Bücher sind voll damit. Und auch andere Gelehrte, die sich über die Heilung der Herzen bewusst waren, erwähnten dies. So wirst du sogar jemanden dabei beobachten können, der zwar den islamischen Gesetzen folgt, diese große Angelegenheit und diese erfolgreiche Heilung der Krankheiten des Herzens jedoch außer Acht lässt, du wirst sehen, wie unachtsam er ist. Subhanallah, Allahu Akbar. Viele Menschen, viele Menschen beschweren sich über die Härte der Herzen und eine Mehrheit der Menschen beschwert sich über die Unachtsamkeit und den Mangel an Konzentration und Aufmerksamkeit in den Gebeten. Liebe Geschwister im Islam, Subhanallah, der Grund hierfür, und das ist der Hauptgrund, ist die Vernachlässigung des Korans. Unabhängig davon, ob diese Vernachlässigung in der Wirklichkeit oder in den Gesetzgebungen stattfindet. Liebe Geschwister im Islam, der Islam, der Koran hat eine Isse, eine Würde. Und es bringt nichts, es bringt uns nichts, es bringt unseren Familien nichts, es bringt niemanden etwas, wenn wir uns nur bedingt mit dem Koran beschäftigen. Auf jeden Fall, liebe Geschwister im Islam, auf jeden Fall ist der Koran und der Befehl, strebsam in Bezug auf ihn zu sein, eine Angelegenheit, welche häufig in der Scharia erwähnt wird. Und genau dies, genau dies haben die Gelehrten im Islam öfters erwähnt und haben dies explizit erklärt. Allahu Akbar, uns bleibt nichts anderes übrig, nichts, außer die eigenen Taten sprechen zu lassen. Subhanallah, liebe Geschwister im Islam, ich flehe euch und meine eigene Seele an, aufmerksamer mit dem Koran umzugehen, es sei es in der Ausführung der Gesetzgebungen oder in der Rezitation. Liebe Geschwister im Islam, denkt bitte drüber nach. Öffnet eure Herzen, schaut hinein und denkt drüber nach, ob wir nicht auch zu denjenigen gehören, die den Koran vernachlässigen. Wir vernachlässigen etwas, was wir für uns, für unsere Familien, für die, die wir lieben, für Allah Ta'ala an allererster Stelle, nicht vernachlässigen dürfen. Subhanallah, wenn wir den Koran, wenn wir den Islam vernachlässigen, dann vernachlässigen wir uns selber im Dunya und Aakhirah. Subhanallah, liebe Geschwister im Islam, denkt bitte drüber nach, denkt drüber nach und handelt dementsprechend. Wa wa wa rahmatullahi. Wa